og netop landet. Her ser der så videre til siden, ved des begivs til Transitarlen, og afvente med udkald. For øh, professor skal vi er i Jakarta, på Java, Jakarta! Æ, øh, ja, det. jeg og jeg, der troede, at vi noget til Jakarta, men siger Jakarta! for Jakarta, det jeg Jakarta! Øh, Sandana for umuligt sit spørg! Nu gentager jeg vores sidste gang. Det er Jakarta! Og hold op med at ære over mig, menneske! Nå, vi er bare med! Så kan du jo så Nej, professor, vi er kun i Jakarta. Mange af os tog vej nu. Øh, ja, ja, jo, tak, ja, ja jeg har forstået. Men jeg troede da, at det var Jakarta. Transitpassagerer beder, kom herover. This way, please. It's easy play. Det er os. Kom så, Teri. Ikke træk i snoren. Kom, gå pænt. Hvad med en, en lille forfriskning, hen. Barn er lige derover. Kaptein Adok og Tintin, goddag. Det her er meget sjovt at træffe dem her. Fy. Gamle pilotsy, sikkert en overraskelse. Lad mig præsentere, professor Tune Sol, som du sikkert har hørt om. Med stor stolthed for mig, professor, jeg trykker deres hånd. Nej, ah, Tune Sol. Men ved alle kølandet, sikkert og sy, hvad bestiller du her? Jeg er nu privat pilot, og I kender den bedrømte milliardær, Laszlo Carizas. Ikke? no Nej, godt. Uh, nu er han chef for mig. Uh, Laszlo Caridas. Ham med flyvemaskinerne. Manden, der aldrig ligger. Ja, ham. Um, Caridas flyvemaskiner. ul, olie, uh, Sanicola, Caridas, alting. Jeg flyve ham til Sydney for International Astronaut Kongress. Hvad den, lille? Den er vi også på vej til. En der som æresgæster. Vi var jo de første mennesker på månen. Jo, mærkelighed. Jeg først tror, I er ude på eventyr. Nej, gamle ven. Eventyrene er det slut, med. Finish. Forvind. Færdig med det. Det her er en ren fornøjelsestur. kreation for nerverne. Jeg så ikke den fordømte køter, Den er nærvæld til mig. Hør, mester. Tillægs med værrapporten. Roligt tag. Tak jeg præsenterer Paolo Colombani, vores anden pilot, venner af mig, kapten er dog, doner sol, Øh, tendin. Fornøjelse. Fornøjelse. Fornøjelse. Fornøjelse. Fornøjelse. Nej. Nå, no, men uh, der er ikke noget særligt. Ufart af atmosfæret, tryk, svag, vind, let skyde, alt i vinkel. Vi ses. Hej. Han er en ny navigatør, den er han pludselig syg i Teregren, straks på hospital er startet af Kolumbari. Det er særligt sympatisk, Sådan, som han behandles her. Og der kommer min chef og sekretær Spalding, herr Karidas, bliver stor lykkelighed for at møde jer. Herr Karidas tillader mig forestilling af mine venner. De kommer ned fra Målet. Stor ære, herr Caridas. Ja, ja. Glæder mig. Goddag, goddag. Ja, uh, mit navn er næ-næ-kapitæn. Uh, uh, ham der er herr Spalding. Herre Caridas, uh, sekretær. Uh, det der er herr Caridas. Det er da Jeg giver aldrig hånden Det er så uhyggeligt. men jeg jeg tror faktisk, jeg har hørt tale om dem fra en eller anden øh, ekspedition, ikke? No. må jeg byde på et glas Sani-Cola med klorofyl? Kan de lide den? <trykken> jeg øh, elsker den højt Hold. Jeg, mener, men er... jeg læste, jeg læste i en avis, at de skulle med til kongressen i Sydney. Stemmer det? I ja, vand. Nee. Vi skal til Sydney, til en kongress. Udenmærke, Jeg Ja, her, kan Disse herre rejser med os. På deres billetter annulleret. Og bagagen ført over i vores maskine. Noget at indvende? Æ, nej, herr Caritas men jeg tænkte... De skal ikke tænke. De skal aldrig råbe dem så. Det er uhyrelsk værd, det er dem herr, Caritas. Men, men vi vil da ikke... Slikklart, for nøjelsen er fra min side. Har det siger med ham 7 Jeg må advare se efter hvor er en telefonboks? Derovre Mig. Spalding. Ja. Fortæl chefen, at den forkølede har inviteret tre om ombord, ven af piloten. Ja. Ja, Paulsen. Og nu går det hele i vasken. Det er for sent, der ændrer noget, Spalding. Chefen opgiver ikke en plan, når alle først er sat i sving. De udfører deres ordre. Men, Valder, med flere ombord, så vokser risikoen jo. Ikke mere brød, Spalding. En ordre er en ordre. Terje, pas dog på den dør. Åh, oh, er det dem, her Spalding? Ja, jeg så dem slet ikke. Jeg uh, skulle lige ringe en besked til mine fætter i Jakarta. Nu skal jeg nok tage mig af deres billetter og bagagen. Undskyld alt den ulejlighed, vi laver, vi har... Ja, det er helt i år. det er helt i år. Vi ses om det. Sidste udkald. Flight number 7, 14. Sidney, udgangsregel. Så han løg. Du tager dårlig samvittighed. Nå, vi må hen til de andre. Og de, og de, professor Trond så tænker de også slagsskibet? Et hest? Jo, jeg tykkede en gærende tridning. Og andre, i dårlig skræne, at de ser nok på mig at jeg er en gammel forsmand, den mest danske, og så er det! det! kan vores judo-karate ikke lade sig slet ikke have op med se, dem, at jeg, jeg, jeg bliver angrebet, Åh, se, så <Søge> der mænd <will> er særlig <Søge> Alle penge værd Skal de altid spille kloven menneske? Ja, <Søge> ja, ja, jeg mener bare, at de er lidt mere værdige Tidligt. Her er mit sidste værk. Karriers 160. En træmotoreret jetfly med fire mands besætning og plads til 10 passagerer i 12 km højde er 2.000 km i timen. rolls Royals Special Turbinerne udvikler et tryk på 8.400 kilo. Enestående. Det går blot om bord, mine herrer. Det nu. Mine nære politanske stewards sørger for det. Bene, senor comatadora. Er rettetil, går festen også ny? Se, Maritione. Vi har haft uheld. Den sædvanlige knæst, det går på en tankebil i Singapore Lufthavn, måtte på hospital. Men Senior Spalding er meget intelligent. Han fandt straks en ny, lige som anden piloten. Jeg tager min sædvanlige plads her ved arbejdsbordet, ikke sandt? Nu. Skal der tænke slagskibet? senior kommandatore Signor Kommandantore. de ting. Han blinkede til ham. Kæmper Majoran, Kontroltårn til Golf-Tanket Fox. Klar til at gå på vingerne. Besked mod Tal, forstået, start op, der. Hallo, hallo. XB42, Udfuget, flyver til sit Det er ret sådanligt. Tre måneder eller eller er vingen? Se se se, se, se vingen! Hvad hvad hvad er der med vingen? Det det er væk. Det er faldet, af! Det er forsvundet. Se så ud. Er cabinen væk? Den er nu faldet væk. Hahaha! <laughs> Hvad mor sådan, hvad? Hvad sådan er der at vi har taget den ene Jeg tror nu ikke, at kabinen er læk. Det regner der ikke en. Alt er under kontrol, kaptajn. Vingerne er simpelthen en stille, variable geometri. Piloten folder dem ud ved start og landing. Halt tilbage, når vi genmoder lydmuren. Og helt tilbage som nu ved topfart. Hvad, Spalding? hans de så fyrbrits på ordet? Nu rejser han sig. Undskyld, herre Karidas. Jeg vil lige tjekke om alt var i orden hos piloten. Tjek væk, Spalding! Og forstyr mig ikke. De ser jo, jeg er optaget. Hr. Caritas vil gerne have op vores position, syg. Vi, vi passerer retten fra Mataram, om lidt vi flyger over Zimbabwe. Udmærket, forresten syg. Hr. Caritas vil også gerne tage med dem. Kan Kolumbani uh, ikke overtaste øjevæns? Nej, det er fint. Jeg kommer. Okay, jeg vender her. Hvad er der så? Øh, kan da Spalding, at tale med mig? Jeg, med dem? Og hvad? Jeg ikke alt, men her Spalding, sige... Spalding der det er, Nå, det er ja. Du er med Spalding! Nu er det mig, der Ja, godt, unge mand. Fint. Så den det en skyder for ham til ting. Den rygges hælde med det lille vand. Og prøv ikke flere numre, hvis du har livet kært. Ja, der er tæt af eftersynet. Mamma Mia. Bejling, de, de, åh, oh, ja, ja, de er afskedet. Jeg har misbrugt min tillid på det grøveste. Nå, gamle snog har jeg dig. Og hvad så med dig, Kan man stole på dig, når du sækker slagskive med dit lille snyde til væk? Ti stillest valding! Stille. Ikke et ord! Jeg så forstår jeg det bedre! Bagud, allesammen Og ind i køkkenet. Hvis nogen gør modstand, skyder jeg. Jeg er lige ved overmanden ham, men her Caritas Ødedate. En En forælder. Øh, den forælder, sagde Vi må berolige kontroltårnet Makassar. Hallo? Golf, Tango, Fox kalder Makassar kontroltårn. Vi er på højde med Zumbava. Alt vel ombord. Vi kalder igen en darwin kontrollzone. Slut. så langt nede, er vi undslipper deres radar. Lad os høre, om de savner os i radioen. Kalder Golf Tango Fox. kontrol her. Hvad er der sket? Vi savner radiokontakt. Skifter. Hallo? Hallo? Makassar kalder Golf Tango Fox. Opgiv position. Vi savner radiokontakt. Svar. Skifter. I kan rende og hoppe. Spalding. Vil I straks forrette maskinen op? I kommer til at få til det her. Hører de. I? Så svar. du, mand. Jeg tror, det selv er grunden til denne flykævring her, Caritas. Du er tvivls som en magt. Eller konkurrent, der vil kopiere mit fly. Eller måske kidnappe den for at lang en løsesom. Vi får ikke en øer. Vi slår sikkert alarm fra Makassar. Vært skidt. Vi er snart landet. Sig altså ikke det, Spalving. Chancen for at klare en uskat landing, den er lige i nul med denne her koloss. Altså banen slængt dernede. Den er mindre end det halve af, hvad vi behøver. Stil ind på vores egen radio. Nu må det snart være lukket med den her holdste tur. De er fordi, de bremse. Alle sidder med mod væg, hænderne på hovedet. Hå, mit hoved! Er vi færdende, hænderne? Bremserne, bremserne! Vi er i på. Stændet foran er revnet. Nu er det altså kvind eller dobbelt. Men det er nok spænding! Det snitses ikke galt. Sikkert chok. Men hvad er der i live? Jo, nu var vi jo adotere os og fangerne. Ja, er den dårligste lærning jeg har oplevet, Kolumbani. De er fyret! Klap i og hop så ud. Velkomst komiteen, vende. Dom. Terje, vent. Du må ikke stikke af. Kom her. Åh, oh, den er panikslagen. Skyld det skabede kræs, og vi kan få fred. Banditter! I har mørtet min hund. slip mig! Slyvepatter. I kunne ikke ramme en elefant med en kanon på to meters afstand. Fang den køter. Slå den ned. Rejs på Popolus. Ingen ringere. Velkommen på min lille ø. I troede måske, jeg var et af jer. Ja, ha, ha, ha, ha, ha. Men denne gang er rollerne byttet om, og de er alle i min magt. De er jo pæne Ingen lune, ingen Jeg ved for eksempel, at de har en formodstående under falsk navn. For de snyder jo altså. De står i en bank. Jeg har bruddet deres dæknavn fotokopier af falske underskrifte i bruget. Så de mangler bare at opgive mig kontonummeret. Aldrig! De kan pine mig, rive negle af mig, kille mig under tæerne. Jeg taler ikke. Tal! Mine folk ramme på køtteren. Hærligt. Men hvem ser i øvrigt tortur, Caritas? Hva? Hvad anser de mig for? Fy Næh, min ven, Dr. Klosmæls nye sandhedserum vil virke hemmeligheden dem. Sandhedserum. De uhyre. Penge Afskum. Oh, uh, uh, uh, uh, min hat Kom med min hat Skit med hat den Hør ham bort, Dr. Grølsbæl Min hat Gør alt harad. Jeg vil have min hat I dag dog, manden hans I brutale børster Han får jo solsteg på den måde Min hat Tænk Du en Men du er jo selv behavet og svårdske. Så her, så <skrønne> <kæptomæler>, <skrønne> har du her Åh, spurgt om du kan I kanibal og klippe som maler kakkedakker. Gi' ham en tur i køleskabet, Alon. Præmmer, marsch ind i vi så viser vej. Drogenboldens blik er for mørke af Cariders smukke hat. Hvor er klavir, kan Det jeg dig så godt jeg kan. Nu til venstre. Oh, oh. Nej, venstre, venstre! Kom nu! Jeg får søtten! nu! Åh gud! Kom Jeg Åh gud! ned i Åh gud! Kom nu! Åh i Kom nu! Åh gud! Kom nu! Åh Her, i denne gamle japanske bunker, kan i hylde jer, det kan redde jer, har fortalt jer alt. Og hvad så bagefter? <laughs> det skulle lige være en overraskelse, men bagefter venter der jer en lille flytur inden vi tænker jer ned i karet. <laughs> Så snil du og og His de der ikke op, kaptajn. Lad mig prøve på at hjælpe dem at have den. Jeg blev dem lidt, professor Tunisøj. Hvad? Sådan, sådan. Det var det. Nu kan du da i hvert fald se igen. Øh, der er ikke meget glubber her. Jeg var dig til ting. Når vi engang slipper herfra, så skal de her lukker for kærligheden og føle. Sss, sss. Hvad var det? Åh, jeg troede dig, pik, det var tage men ham ser vi vel desværre aldrig mere. Nej, det er sandt nok. Vi er også selv fortabt. Selvom Caritas har på sit konto nummer. Hvornår må han bugge over? Jeg lover dem her Rastapopoulos. Han skal nok tale. Det håber jeg sandelig også, for jeg er to. Jeg vil have min hat! Nej. Nej, nej, nej, nej, væk, væk, væk, væk, væk med den freude. Kronig Lilles, jeg sad i kineføs. Hvor er det, doktor? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, min kære Caridas, er de mere medgørlige nu? Mm. Oh, ja, ja, ja, de... Godt, så so, hør her. Jeg kender navnet på den bank i Schweiz, hvor de har gemt 2 millioner dollars. Mm. Jeg har den underskrift bruger. Jeg mangler bare kontonummeret. Vil de gerne give mig det? Oh, oh, oh, oh. Jeg brænder sådan. Efter at lette min samvittighed. Jeg vil... Jeg vil... Uh, uh, uh, Tju! Prosigt, og kom så. Tak. Ja, ja jeg, vil, jeg vil sige alt. Alt. 12. 9. 19. 0. 3. Ja, ja, ja. ja. Sådan 12 9 19 er altså nummeret på deres bankkonto. Med bankkonto? Nej, nej, men Den 12. september 1903. Jeg var fire år gammel, og jeg er stjal. For første gang i mit liv en her. jeg husker det, som var det i går. Hvad er det for noget sluder? jeg er blot holdt op i tide, men måske andre kan tavelære ved mit fordærvede eksempel. Det er lidt nydeligt, ser om har givet ham i grålspærret? Nydeligt! Jeg må jeg sige Jamen, jeg taber det ikke. Jeg prøvede med en dobbelt dosis, men når han nu vågner igen, så, så tror jeg nok, at jeg... Hvor længe må vi skal sidde og kunne lure, hjemme? Jeg lover dig, Tintin. Tin. Hvis jeg slipper divene herfra, vil jeg aldrig mere drikke whisky. Nå, ikke for meget, kaptajn. I hvert fald ikke i 14, i, i, i 8, altså i, i, i, i, i, i flere dage, det lover jeg. Stil. Den samme lyd igen. Det er bestemt tæri. Terri, god gamle tag, du har fundet frem til os. Ja, rigtigt. Kom så herned. Stille, for en ulykke. en vagten kommer ramme. Ja, stille tag. Se de bånd her. Ja, sådan. Bånden om mine hænder. Kan du knæve dem over? Bravo, knæve her. Netop. op. Takfuldt. Jeg er fri. Nu skal hjælpe dig med tiden, kaptajn. Tærer i længe leve. Hip, hip, hurra. Af for sang søren. Vi skulle være stille. Hvad foregår der her? Hvem råder det? Hvorfor råder Ja, sådan. Tintin! Helt rigtigt! Padder af ja. En smuklige venstre! Mamma mia! Med en smuklige højde! Ja. Godt skulder, Tintin! Hvis du havde nået at løse reben om mine hænder, så kunne jeg ikke have gjort det bedre selv! Og nu må vi prøve at befri den stakke, som vi er der! Stakkes! Sådan en støde tap. Hvordan finder vi ham forresten? Ved hjælp af hatten, som du fik på! Det var jo Caritas' hat. Kom, til. Snus godt til den her. Rigtigt. Find ham. Tag skal nok på sporet. Ja, måske, men ikke frem i ham. Jeg foreslår, at kaptajnen og jeg leder efter Caritas. Mens de Ty, professoren og Dino, gemmer dem i nærheden og venter på os. Er alle enige? ja, ja. jo, jo, jo, jo. jo, jo det er Maja fint blandt, din din, jeg hellere ville med dem, men stor nødvendighed passer på fanger. Fint, så går vi. Kommer de, professor Tundsholm? Uhør, aldrig set før, aldeles utroligt pendulet. Skynd dem, vi er travlt. Ja, det glæder mig, at de også så det. Pendulet har aldrig... For at vise så kraftigt udsving. Se dog, se dog, se dog. Bandula. Kom nu bare. her i den. Pas godt på fangerne, og vær så stille som muligt. Om alt går vel, er vi snart tilbage. God gensyn, inden. Maja, du held og lykke. I nu øh, ville jeg indsys eller gøre godt, men øh, må, ja, det er et ord, og jeg nåede ikke at drikke i, i, i øh, øh, øh, fire timer. Kaptajn? Kaptajn, hvor er du? Hvad skete der? Her, krabbyl og kaskelotterømse. Faldt du dernede? Ja, tror du måske, at jeg var gravet ned ganske langsomt, hva'? Det mærker er, at jeg, jeg ramte noget hårdt og glat. En jernklade eller sådan noget. Ja, ja, det kan vi undersøge bagefter, hvis vi får tid. Hov ikke så hurtigt, Tageri. Kom, skal du se, Gartag. Forsigtigt. De er ved at fjerne landingsbanen dernede. Der kommer flere flyet. Men Mordade Rastaprovolos, han er en dygtig organisator. Når vi må videre. Se, hvor hjuletærer I er. Her er endnu de af Og to vandposter. Så jeg kan riges nok derinde. I de må åre om debatterne. Sig, at de at er kan Stille! Ikke en lyd, ellers! Bang, bang! Forstået? Minivarikum, når jeg I har forstået. Tag deres våben, kaptajn Godt, og så knebler og bagbenet du dem. Nogle bare deres trøjer Sådan, din bandit Du kan folk ja. Kan vi så få Spøt ud, Caritas. Tal din sted i Øslen, eller vi bruger grove midler. Åh, oh, ja, yeah. ja, yeah. jeg yeah. er en slum. Og oh, dog manglede det ikke for gode eksempler i min ungdom. Min særlige morfar var en beskeden. Retskabendropskur, det er til rum, man sag altså, Laszlo, min dreng, husk, at på kan kamel, når man ikke langt. Det er alt som underes skyld, jeg ikke at der, der kvaksræver, det skal putte betalt. AUG! Røg den. De torsk! Torschk. De bistarker mig med den fordømte brøgte. Ja, det er det, de undskylde. Den, den, den, den var forhåbentlig tom. Doktor, svare mig. Den, den var tom. Ja, ja, ja, ja, jo, jo, jo, jo, det, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Und Und Ja Jeg ja, er und Alt Was der er und Der mig Zuer jeg dog blot Ben ikke se det Sand Is Seer und Hå oh. Jeg ja, Jeg ja. Jeg er næsten, den underste, har du. Jeg er også mig røde. Det er de, de muligt. Men jeg har ruinert mine søskende. Og brugt mine gamle forældre til til Der Det ruiner, van jeg fik. En græntante til at græmme sig ihjel om min ondskab. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig noget. Dette mig jeg. Men tænk så på, at jeg uden skrubler har deres bortførelse. Ja. Og dem, doktor Krolsbæl, dem har jeg lovet 40.000 dollars for at hjælpe mig med at få Caridas konto nummer. No Tror de måske nogensinde, de havde for dem? The Nej. for bag efter? Vil jeg udslætte dem? Er det måske ikke et opmål, der er ondskabt? Jamen, jeg blev nervig her. Og de indfødte patrioter, jeg bildede dem ind. At der støttede deres frihedskampen bare efter, så skulle deres junger sendes til bunds med mus og Og Spalding, min besætning. Jo, ned med dem. Jo, jo, jo, jeg er virkelig en insand oh, oh. Du kan ikke... Det samler op med mig. Hvad? Er jeg måske ikke den ondeste af os to? Det bliver over mit lig. Vi må gøre det, lieutenant. De er lige ved at ryge trotteren på hinanden. Du har ret, kaptajn. Det er et rigtigt tidspunkt. Kom så. Hva? Hva? Sin sin? Kom, kaptejn, mens jeg ordner resten på på los. Dyn, det var vel nok heldigt, de kom. Hænderne op, slyngel. Ser de da ikke, at jeg er bundet? Dyn, dyn skal være vores dummer. Stemmer de måske ikke, at de her er en større sjovere end Caritas? Han vil ikke droge på mine uger. stop munden på den utålige kal. Medglæder. Lækker en rullet hæfteplaster her. Hvem af os to er den største sjåre? Nu holder de deres bødre, de, de, din engel. Kom her, Caritas, her for farligt. Hold bødteknægt, når den store Caritas taler. Parler med sin nødredrægtighed, skal man kunne svare for sig. Mm, mm, mm. Hold op her, Caritas. Vi er far og... Bliver jeg... du ved, løvel? Ingen skal forhindre den store Caritas i at tale. Mere plaster, kaptajn. Mere. Tak. Tak, kaptajn. Du en fænk hund til Lad så have Caritas forhatten. Selvom man ikke kan tale lige nu, savner han den nok. Er der fri bane, kaptajn? Ja, ja, ja, ja, det tror jeg nok, at øh, det er bare det for... Det, det plaster, der hænger i fingrene. Korsmæl, øh, øh, no, øh, øh, ja, han kan få resten på gummerne. Sådan. Jeg håber ikke, vi møder nogen. Følg lige efter mig. Vi kommer! Vi kommer! Og oh, Hvem der? Alan! Spar på kulle, kaptajn! Vi får brug for ammunitionen senere, og Alan forstår det ikke sig! Om 10 minutter har vi hele banden efter os! Nå, godt! Så går vi! Men når jeg får fingre i den sluppert, så jeg... En fløjte? Det er land der samler sin folk. Hurtig og frem, kaptajn! så også nu rester Poppelos besvignet. Hvad gør vi? Han er for værdifuld som kisel til, at vi kan efterlade ham her. Hvis vi skal sleve på ham, så kommer vi for langsomt frem. Lad os prøve at se, hvor bevidstløs han er. Hvad skal du med tårnen, kaptajn? Anvend psykologi. Et lille stik i rette tid på rette sted. <trile> Rester på Det var det, det var det. Han besvimer ikke så snart igen. Lad os nu se, hvor det var, vi efterlod vores venner. Hvad er Popelos stikke efter ham, kaptajn Og karrieres den gamle jupelnisse. Hvor skal de hen, mand? Hvor er heste Popelos? ikke Åh, uh, jeg er han slap væk for øh, os, øh, ikke til at stanse, og, og, og nu er han vil over alle bjerge. Åh, skidt med ham. Hovedsagen er, at Caritas ikke smuttet, og Krolspil skal nok holde sig til os, nu da han ved, hvad der venter ham hos Rastapopoulos. Vi må videre. Et skridt, jeg bliver frygtelig. Jeg har til løb mig koldt ned ad ryggen. Jeg til løbet i hvert fald ikke som noget jubelrå. Så har han nok nået frem til sine folk. Og er ved at få fjernet plasteret om munden. Det Dette her stykke plaster, det er det sidste. Hvor er du? Hvor Hvor er du? De er Gæt dig, der er idiot. hvad i det gjorde Hvad nød du efter? Så løb du efter det mand! Og husk, jeg vil have gråspil og Karisas levende begge to! Jeg vil også! Hold op med det fjollede, boss! Jeg vil, jeg, jeg skal, skal, skal ske, boss. Jeg får mobiliseret alle partisanerne. Kom så, venner, til kamp! Muld følge min Hallo! Kan man dele Det bare, du, de, de, de ja, Det er der, er de. Det er De, de, de, de er på os. Løb af de andre kaptajn! Jeg dækker jeres tilbage tog. En salve til, til højre og en til venstre. Og så væk, mens vi tror, vi stadig er her. Hvad var det? Længere oppe. Til venstre. Som en indre stemme, der talte til mig. Under en stor, flad sten. Er du velbehørende til din... Kom. Denne gang dækker jeg. Nej, kom. Jeg ved, hvor vi skal søge dækning. Søge dækning for hvad? Spørg mig ikke. En stor, flad klippesten deroppe. Jeg ved, det må være rigtigt. Følg bare med. Han har fået solstik. Hvor vi han fra, der ligger en stor fladsting? Jo. Snabe. Der er den. Giv det bag krattet. Først i, doktor. Pas på. Der er en halsnæstring. Sig mig, at du blevet synsk, Tintin. Nej, nej, jeg ved bare, at på en eller anden måde, at trin er der. Er de nede, doktor? Godt, så støt Caritas, ellers falder han. Åh, ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, hvad skal det her pjam betyde, Tintin? Jeg aner ikke selv, hvad jeg skal tro, men det er vores eneste chance for redning. Skynd dig nu, kaptaj. fanget i en fælle, men vi skal nok få det muligt. Hallo! Kommer I frem frivilligt? Eller skal I have en håndgranat til at hjælpe jer på glæde, hva? Etter svar. Alright! Det bliver værd for jer selv. Nu afsikrer jeg din lille ananas her, og så kan I overtage den Og ikke dag. Boss, vi jo har. Ja, ja, Jeg er på balade, men hvad hva, hva, hva, skal jeg stille op der går smidt med hånden for natten? Boss, boss, boss, boss, jeg boss, boss, boss, boss, boss, boss, det boss, boss, boss, boss, boss, boss, boss, boss, boss der nok, det var dig din faldbande undermåler. Jeg fik den i skallen. du har slået mig hjælp. Hvor, hvor er fangerne, din tosk? Ja, der, der, der, der nede i, i -hu -hu Nej, hu -hu Hvor? Strømmer der. Hvor, hvorfor henter de op? det? Kan i Skal jeg revolution sensation Det er ikke det, mister Man kan ikke gå ned i hulen. Guderne har forbudt det. De kommer der selv i deres ildvogn. Se tegnene, mister Eland. Går vi derned, der vi alle straffede. Hva? Øh, nægte I Margaret? Ja, skal... I Nej, nej, nej, nej, ne, ne, boss. Lad la, la mig klare det her. Vi, vi, vi kan bruge på det indfølte senere. Og husk, jeg skræk i går aftes og Mærkelige lys, vi så. Godt, Læner. Så siger vi det. Skynd jer til landingspladsen og hente de to piloter. Ja, mister Allan. Sig, de skal tage projektører og ræb med og, og naturligvis våben. Forstået? Ja. Og nu er det dig, jeg taler til kaptajn Skægabe nede i hulen. Hvis du og snotvalpen ikke kommer op med hænderne i vejret, så bliver det med bindende fås. Jeg råser dig til at klare det her i en faderland. <lacht> <lacht> <lacht> Hvad er det der, så måske? Næse vi hænder. Se, bort. Den ligner dem. Uuuh. Jeg miner den ligner dem, man ser i Uh, Mr. mister den store chef har brug for jer. Kom. Det skal, skal vi nu have nye instrukser? Jeg er snart træt af denne her lejen røversoldater. Lad os lige høre radiovisen. Og stadig ind et nyt og milliardærens fly, der er forsvundet mellem Makassar og Darwin. Eftersøgningen bliver sænket af mørke, men straks ved daggry. Vi har der stadig et par timer at løbe på, ikke? Vi går op til Rastopopoulos. Kom så. Hvad er det vi er ned i? En underjordisk hule, Ligesom den, vi fandt ved Soltemplet fra en meget gammel kultur. Hvad? Vent, tænder. Lad være ro. ro. Nu. Ja, jeg skal... Jeg skal nok. Det er jo ufatteligt. Tinten. Det fuldstændig som vi har en telefon høret. du må altså ikke grine. Men jeg. Der går nogen. Ja, ja, på Kan du fatte det? Stemmer altså. Det er komplet som der sad en højtaler inde i knollen på mig. Fantastisk. Sådan så er de her. Ja, ja. Hvad tænker det til? Ja, hvor kan det gå ja, netop, hvor er de andre? Netop! Og, og havde jeg måske ikke ret? Hvem? Du lader. Men professor! Nå, de tvivler stadig. De er nu også altid så skeptisk. Men så henvend dem blot til denne her, her, hende. Goddag, mine herrer. er der med at dræbe dem. Og hvem er så de? Danitov. Jeg førte dem hertil. Den berømte Stanitov fra bladet Kometen. Rigtigt. Så de ser den lille dims til venstre og mini-antennen. Det er et tankesendere. <tryk> Telepartiet er endnu kun lidt udfordres på vores klode. Men andre steder har tankeoverføring. Længere har været brug. Jamen, andre steder. Hvad vil det sige? Andre videnskaber, de ved andre kloder Det er dog det lideste, Våsje nogensinde har hørt. Det må de længere ud i verdensrummet med. Nej, nej, nej, nej, jeg, pardon. Jeg, jeg siger ikke mere. Alion ånd, et rumskib førte mig hertil i aften. Jeg så deres flyver lande og forestod, det var en fælde... Oh, han har hans med over skinnebenet, det gale menneske. Og uh, herr Caritas ved at gå amok. Vi, vi kan måske befri ham nu, dr. Krolsbæl. Tror de, han stadig er påvirket af deres serum? Uh, nej, virkningen skulle være opgørt. Jeg tager plasteret væk fra hans mund. Oh, oh, oh, oh, oh. Det, det her skal I komme til at fortryde. Åh, oh, min hage! Og oh, min hat! Hvor min hat? Jeg vil have min hæt! Nå, oh, lad mig fortsætte min beretning. Jeg er så fangerne blive ført til bungen, og da I undslapp og blev forfuldt, besluttede jeg at gribe ind. Det er falskt liv. Og nu vil rumfolkene bestemme, hvad der skal skimme jer. Jeg venter en astronom, som den der er tegnet på vægen. Lövende talerken som vi gör på För tusen år sedan byggde mänskliga hemla till att dyrka de gudar der stiger ned från himlen. Illvånande var astronoffernas som denna men vänt Nu sker där visst något utanför. Se, den statue, den ligner jo øh, kosmonaut med mikrofon og hovedtelefoner. Det ligger noget ved fruden af den, Saml det op, Allan. Cariders hat, den er klæmt fast under choklen ikke til at få fri. Når den kunne komme ind, kan den vel også komme ud af dit kvej? Det går kræfterne i dit kvad. Mm, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, um, uh, jeg prøver, boss, jeg prøver, boss, jeg prøver. Undskyld, boss, undskyld. Åh, uh, dit fjols, fjols, jeg fik din albue lige i øjet. Se, se, se, se, se, i, I en tjenerne, boss. El, se, Laszlo, kan redde os. Det er nok, Hans Hørd. Så den virkelig så so fast. Men det betyder, at statuen kan flyttes. Der må være en hemmelig indgang. Find den i dogne høveder. Ikke til at... Og oh, oh, bos, bos, bos, Ikke til at råkke, øh, hvis vi havde noget dynamit. Det har vi. Stik ned i junken og hent de plastikbomber. Vi havde tiltænkt de indfødder. Hurtig, hurtig, hurtig, hurtig, hurtig! Ha, ha, ha. Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Øh, de kender ikke rasta bobolos mine fine venner! Om jeg så skal sprænge dem i små ja jeg, Ja, jeg ja, ja, Vi må videre Jeg er urolig og unormal Er i anmarsch. Kom Lad os finde deres venner Det har vi jo Sky og, og Tino Hello venner Det kammerat, din Kamerad Meld godt ærligt Agense Jeg er fornøygen. Senior kommandatore hvor du brav, hvor ser du mig hen? Nå, ah, jeg er siger, Kom, kom, vi har tral. Der merke noget frugtligt. Det var på tide, Allan. Hvordan det du ser ud, hvad der sker? Det var så. Det var, det var på med bjørskøp. Nå, men sig nu og få den klippeblock sprængt væk. Hvordan tid har vi til asygedækning, inden den eksploderer? Og man tid på fem, fem, fem, fem, minutter. Det var dog et enormt brav. Ja, hvor lå deres eldægtige jordskælm overstået. Hvor kommer alt den røg fra? Og svaglukken? Herre Caritas, kom tilbage! Hjælp! Hjælp! Hjælp! Lava! Lava! Hurtigt! Vend om! Min hjerte, Min hjerte, Jeg kan ikke! Jeg kan ikke! Tag den nu sammen! Vi er næsten oppe! Øh nej nej nej! De spærrer! De spærrer! Hvad er det, du håber? Kom nu videre, Katajn! Hovedsagen er, at du en skal have dem skadet. Øh, åh, jeg var nær kommet ud i aske-dag-delen. Åh, jeg skal slå, jeg skal slå. Der måde, der kan det kan jeg stå. Stop holdet, det kan jeg til Tilsigelse Han prøver at skubbe mig ned i den glonespældovn. Ved der eksplosjoner frem, kalder sprægninger i vulkanens gamle overklare. Så gas og lava siver ud. Jeg håber, at astronoffen er lige vel frem. Hvor kommer al den røg fra? Ingen tænker på min sarte hals. Vil du tage livet af mig? Omgæmt med ulandt. Nej, Hvem du vil gå udslæg? Giv dig dæmper, altså kædomon. Lad os skræt til, så er vi fremme. Endelig! Men se, himlen er helt rød. Ja, der flyver lavene fra vulkanen. Yeah. Yeah. Er vi her alle? Nej. Professor Tune Solmander, han er nok blevet dernede i Luthers distraktion. Jeg må tilbage efter ham. Tintin! Tintin! Kom tilbage, mand, er du blevet vanvittig. Få omstandset af Stanitrop. Telepartér efter ham. Tænk, Tænk så det knager. Jeg skal prøve, men... Øh, han svarer... At jeg kan renne og hoppe. Vi er alle vanartede vulkaner. Tintin klarede det. Og, og vi fik reddet Sol. Bravo, mærker. Så mangler vi kun astronauten. Hvad venter de der på? Er deres noget? Ja, lige over os. Jeg er til de parterer, de skal sende en signet. Vi kan vende et nyt ubrudt værd øjeblik. Jeg ser jeg ikke. Kan du se den, kaptaj? Det. Men, jeg ved jo heller ikke, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, sådan en ting stiger. En sæppe ligner? Hvad her? Umuligt. Uh, nu er alt parat, men inden, ich stige ombord. Die Astronophen, må jeg hypnotisere, ja. Slav, ja, slav, himmel. Ik, tellum, him. der sætter jeg at så kratten. Jeg nærmer prækstiv, jeg ikke hypnotisere. Og des uden virker den slags ikke og på mig. Og til sidst kaptein Adol, hurtigt pilot, hejst din op. Jeg ser alle jordbåne. i tror at de sitter i her Caridas hjætby. Jeg sænker slavskipet og snyder som så vænlig herr Ja, som sevenly som så vænlig. Og de, de on er alt vel ombord. Alt vel an bord, alt medfint vel ombord bord. Se en redningsbåd nede på havet. Med rasta og hans kompano. Læg bodende sløngler, i er i min hyb nordiske magt. Og kom her op, errebstigen. ...allesamman... ...rarrsta Bobolos... ...och hans komparna... ...blir här hos mig... Tintin ...och andra... ...blir... ...färet ned i gummibåden... ...vår det fly snart... ...tar jag upp... ...det eneste i huska frar... ...allt detta... ...är att maskinen till... ...sedni... Zwong het neer, ook in de ors zeggen. Oh, je moet er goed in Observeret en sømil syd for vulkanen. Eneste tegn på liv er en lille hvid hund. Skift op. Uh, man kasser kontroltåren her. Her er vindretningen gunstig, så ikke samlet nok. Skift op. Ja, vi går ned på bølgerne nu. Ja alle velbeholdende? Ja, godt I kom. Vi har spejlet efter et redningsfly i dagavis. Vi var passagerer i Caritas fly, og inden vi vidste er det, jeg vil næsten ikke, jeg tror nok, at vi... Og så har vi en direkte transmission fra Lufthavnen i Jakarta, hvor til seks af de ombordværende fra millionær Caritas fly blev bragt efter redningssanktionen foregås. De gådefulde omstændigheder med nedstyrtningen vil lyse som det Her kan der deres sekretær og de to besætningsmedlemmer skæbne, og taber af deres fly, der formodentlig går den dybt. Ja. De... ja. Men har jeg har også min daglige hat. Ja vil så. Ja så. Første biologi. Hvad skete derinde efter der efter deres sidste melding over som Baba om at alt var vel om bord? Jeg glemte alting. Ingenting husker. Men forstår ingenting. Alt som en drøm. Måske eh, kaptein Adok vil forklare. Ja. Yeah. Det var en skrab omgang. Jeg er erindrede svagt nogle, nogle hede underjordiske gange. Jeg bliver tør i halsen bare ved tanken. Uh, og de her til, til. Uh, Jeg kan faktisk ikke få noget til de andres beretning, men professor Tunezold gjorde et interessant fund. Uh, vil det vise seerne til professor? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, slet ikke med Det er den her lille metaldæmse. Med halvkuleformet hoved. Og hvor fandt I så det? I min dørme. I deres dame? Det befører nu efter. Jeg sagde, I min dørme. Derimod aner jeg ikke, vundkende kom der. Det interessante er, tid, at den består af et metal, der ikke findes. For denne klod, og se nu, hvordan mit pendul straks svinger over den. Har de lavet nogen undersøgelse af videnskab? Nej, nej, nej, nej, nej, jeg syntes, jeg måtte da nogle videnskabsmænd se på den først. Men de bekræftede blot min formodning, søg på. Jakarta universitet analyserede den og udtalte, at det er en kubadikring af en type, der ikke findes her på jorden. Gentanden stammer øh, med, med, med andre ord fra himmelrummet. Her er et fotografi taget af en amatør i New Delhi, kort før man fandt dem. Mener de, at det kan forestille en flyvende tallerken, at det oprindeligt oprindelseskyldes liv på en anden klode? Liv i klødene? De tror måske, ikke jeg er sensationsløsten, for meget se, er denne uidentificerede genstand et såkaldt flyrende tallerken. Men jeg husker ikke, at jeg har set den. Det er karakteristisk, at de og deres rejsefælder alle lider af hukommelsestaten. Ja, og det værste er, at, at vi heller ikke kan huske. Ingen kan forklare grunden, mindst af alle de selv. Må jeg lige til slut høre om deres nærmeste planer? Vi flyver til Sydney om et øjeblik for at deltage i astronautkongressen. Ja, så ønsker vi dem god rejse uden flere forhindringer. Tak for samtalen og held og lykke. Mange tak.